Reče Gospod priču ovo, dva čovjeka uđoše u kram, da se moli Bogu, jedan farisej, a drugi carinji. Farisej stade i moljaše se u sebi ovako, Bože, hvala Ti što nisam kao ostali ljudi, grabljivci, nepravednici, preljubnici ili, ili kao ovaj carini. Postin dva put u sedmici, dajem desetak od svega što steknem, a calinik izdaleka daleka stajaše i ne htjede ni oči uzdignuti nebo, nego se bijaše u prsa svoja govoreći, Bože milosti, budi meni grešno me. Kažem vam, ovaj otide, opravdan domo u svome, a ne onaj. je, Jer svaki koji sebe uzvisuje, ponizit će se, a koji sebe ponizuje, uzvisiće se. došli smo u našu crkvu, u naš hran došli smo našemu Bogu našem gospodu, našem spasitelju došli smo našem otcu jedinom ocu mi drugoga nemamo došli smo jedinom čoveku jer drugoga nemamo I došli smo na pravo mjesto i u pravo vrijeme. Zato, slobodno odmorite, počinite. Dok tijelo stoji duhom, predajte se Gospodu. Slobodno, bez obzira šta vas je ispratilo i otkuda ste došli, ostavite to. Vratit se tome, ali... Ovo je sad važno, ovi trenuci su mnogo važni jer su zakvašeni vječnošćem. Zakvašeni su prisustvom onoga koji nam je potrebni, braćo i sestre, i od vazduha, i od svjetlosti, od zdravlja, da ne kažemo od novca i imanja. On je tu, zato su ovi trenuci mnogo važni i treba biti opušteni treba biti rasterećen. Kao kad se srijećemo sa roditeljima poslije mnogo godina, Po pa u tom susretu potpuno se predamo emociji. Iščeznu u njoj sve one brige, svi oni problemi, zgusnuti u tom jednom događaju, u tom susretu. Tako i sveta liturgija. Ona daje mnogo više od tih susreta. To je mnogo važno da prepoznamo i da iskoristimo. Jer ako se ne utješimo, braći i sestre, danas, ako ne počinemo duhom, umom, srcem, onda će nam izlazak iz ovoga hrama biti još teži i susret sa životom mnogo mučniji i naporniji. A ako smo rasterećeni, onda smo i pažljivi. jer ako se nismo rasteretili, ako su brige još uvijek u nama, onda nemamo pažnju da čujemo, da se slušamo, da naučimo. Nažalost, najčešće dolazimo napeti, jesmo napeti za vrijeme službe i onda ne čujemo glas spasenje, Učenje spasonosno. Čuli smo svetog apostola Pavla, kako govori Timoteju, a preko Timoteja obraća se Vaseljenskoj crkvi. Govoreći mu da se drži učenja kojim je prosvećen, kojemu je predano, da se drži sveštenih spisa iz kojih je nauku primio, da ih svešteno čuva i predaje novim generacijama, i da se čuva zlih ljudi i opcijenara, kojih je i onda bilo i danas ih ima mnogo više, koji obmanjuju druge i sebe obmanjuju. Crkva Hristova, braćo i seste, crkva apostolska, crkva pravoslavna i danas isto poručuje svima nama Čuvajte učenje koje ste primili. Međutim, problem je u tome što mi to učenje uopšte nismo primili. Samim tim ne možemo ni da ga sačuvamo, ne možemo ni djeci našoj da ga predamo, jer nemamo ništa, braćo i sesto. Mi od crkve najčešće primamo samo onoliko svijeća, koliko hoćemo. Kupimo svijeće po neku brošuricu, knjižicu i tu nam se sve završava. Pritom to činimo po svojoj volji ne sistematski, ne blagosloveno, izvan liturgijskog ritma. I kao takvi, braći i sese, ne možemo ništa da naučimo. U crkvi postoji poredak, postoji učajanje, postoji vrijeme da se hrana daje djeci. A ovaj dan i sveštena liturgija Upravo i jeste ta sveštena, svetotajinska trpeze. Gdje, pored toga što primamo samo tijelu i samu krv gospodnju, mi, braći i sese, primamo i učenje. Jer to ne može da se razvoji. Onaj koji se samo pričešćuje, braći i sestra, ima takvih danas sumašetših, revnitelja, koji samo broje koliko su se puta pričestili. A koje su lekcije, koja učenja, to ne znamo, to nas ne interesuje. Važno je da se ja pričestim, a to što apostol Pavu je to neka njemu i njegovom Timoteju i Titu. Neka ta priča korimćanima, solunjanima, efescima, ja sam budvanim, ja sam podgoričanim, kotoranim, beograđanim, to se mene ne tiče. Daj da se ja pričestim da idemo dalje. Ne može tako, braći i sest. Ako se tako budemo pričašćivali, bićemo sve gori i gori. Potrebno je učiti... Pričešćivati se učenjem Gospodnim, učenjem sveštenim, učenjem apostolskim, učenjem pravoslavnim, da bi mogli da se sjedinimo, a da nam na spasenje budu sve te tajne tijela i krvi. Zato se mnogi ne snalaze, pričešćuju se i plaću, smizre. Ne valja, ne ide... A kako može da ti ide? Tako oživiš, tu nema veze sa učenjem. Samo ga sebe vodiš. Slijepat si i oćeš sebe da vodiš kroz život. I angeli, braći i sestre, ne žive tako. Sve ti angeli se neprestano upravljaju voljom Božijom. Jedan od velikih angela, jedan od prvo angela, Poželio je da uzme volan u svoje ruke, da on malo vozi. Sam zna on kako. Mogu ja to. I evo ga, se po podnebesju, po preispodnji, sav grdan i crn. Potpuno slijep. On i njegovi demoni. I tako on vraća i ljude, oni mogu znam ja kako se živi. Ja ću to da završim, ja ću to da organizem i evo imamo šta imamo. Havarije vraćaju i ljude, oni mogu znam ja kako se živi. Ja ću to da završim, ja ću kako se živi. Ja ću to da završim, ja ću to da organizem i evo imamo šta imamo. kako se živi. Ja ću to da Tako biva svakom onom koji sebe hoće sam da napasa, sam da vodi. A sve bestjelesne sile, braći i sestre, upravljaju se po volji Božijom. Od serafima do naših angela čuvara, samo demoni, pali i angeli, izgubili su orijentaciju. I mi u crti ne možemo drugačije. Zato nam je sveštena liturgija, zato nam i učenje crkve tako važno, spasunosno. Nije to, braću i sese, samo prosto učenje, pa eto ja sam proširio svoje znanje. To je duhovno rukovodženje. Duhovno rukovodženje. Ako je duh na pravom putu, pa i tijelo će da ga slijedi, braću i seste. Ako je srce na pravom putu, i noge će da prate i glava će da prati ako je srce na pogrešnom putu najgore što možda imaš jeste dobra fizička kondicija jer ćeš samo preticati druge prije njih uskačujući u provali ako je srce na pogrešnom putu to što imaš mnogo novca to te čini samo bržim Na putu u vječnu pogibaoš. Zato aposob Pavle govori svom Timoteju. Čuvaj spise, Timoteji. Čuvaj učenje koje ti je dato. Jer ti je ono od Boga dato. To su ti mape. Razumiješ? Po tim mapama ideš kroz vrijeme dosežući vječno carstvo. To su najdragocijeniji spisi, braćo i sesto. Svešteno učenje svetih apostola. To ti je iz vremena u vječnost, iz tame u svjetlost, iz grijeha u vrlim, iz smrti u život, iz ropstva u slobodu. A šta nama drugo treba? To nam treba! Daj to! I nam, braćo i sesto, da to. Čuli smo svešteno učenje svetog apostola А те како је то правда? Да чујемо и то данас у 21. веку, је у главом слушамо зле људе и опсјенаре који обмањују и себе и друге. Наше уши нису чуве једног опсјенара, него многе. Па укључите телевизор, браћо и сестре, па кога имате? Све опсјенаро до опсјенар. Обмануто sih Obmaniuje drugi dana se potbuno normalno douvetlite da na kanal g deć vračevi magovit oni najje v tini oni sa uce dziej maju swobodne termine na televizi da ses slobodnovračeli da nevoim o nim drugim finijim projalama opsje na areni. A mi u crkvi velajte Boga słuszamo Vrhovne učitelje, crkva danas svojoj djeci, braće i sestre, daje vrhunsko učenje. Čuli smo apostola Pavla, a poslije toga samoga gospoda. Cijenimo li mi to, braće i sestre? Poštujemo li, blagodarimo li na tome? Ne. Mi uspijevamo i pored svega toga, zamislite, pađe smo mi palčovi. Takve darove da budemo mrtvi hladni. Imaš apostola, Vidi, gospod, pazite, gospod nam ne daje da čitamo iz besjede i iz propovjedi svetoga Jovana Zlatostva. Nismo mi ne da naščuli ni Makarija Velikog, ni Marka Efeskog. Ni Vasilije Velikog, ni Grigorije Bogoslov, braćo i sestre, Gospodan daje maksimum. Jedisemo da damo vrhovno učenje. I govori će im vrhovni učite. Prvo vrhovni apostol Pavle. Otac o tatca, braćo i sestre. Vidite kako crkva da je, kako majka bira najbolje za svoju djecu. A poslije svetog apostola govori nam on sam, glava crkve, reče gospod svojim učenicima, svome narodu. Došli smo, braćo i sese, njemu da pripadnemo. njega da slušamo. Naslušali smo se raznih opsjenara i glava nas boli od toga. Onda naslušali smo se, braćo i seste, mnogo Oni demonskih priča i razgovora koji bruje i bubnjaju po našoj glavi u vidu bezbojnih pomislu. Pa čovjeka glava zaboli, znate, bukvalno, glava ga zaboli, mučnina ga uvatke, organi mu se razboljevaju. Koliko pomisli nama udaraju u glavu svakodnevno, braćo i sestri. A malo ko zna da se snalazi u tom prostoru i da se bori na pravi način. Zato nam je sve ta liturgija melena. Dođeš i svoj um, svoje biće, svoje srce predaš i pomazuješ sveštenim učenjem, sveštenim riječima svetog apostola, a onda i samoga gospoda. Današnja priča mnogo je važna jer se njom uključujemo u veliki intenzivni prostor velikog i časnog posta. Ova nedelja, nažalost, to ne pratimo i iskoristimo priliku da vas pozovemo da ne pravimo i ove godine grešku. Post, braćo i seste, prije svega podrazumijeva uključivanje U duhovni nivou. Post, braćo i sestre, on od nas traži duhovno, umno da se preobrazimo. Tijelesno ćemo postiti i tijelesni post biće apsolutno u službi duha. Onaj koji posti, a evo prije neki dan smo razgovarali sa mladim čovekom koji već godinama post. godinama, braćo i sestre, i došo je da pita kako da posti koji blagoslov. Pritom, on ne zna koja je danas nedelja. Ne zna za lekciju današnjeg dana. To ništa ne valja. Za onu u sledeću nema što ni da ga pitamo. Ne zna. Ni za onu u treću. Onda, koja je prva nedelja, prva lekcija velikoga posta? Pojma nema, braće i seste. Što za pobjedu pravoslavlje? Sine crkve. Druga nedelja. Kome posvećena? Čemu na crkva uči? Kome priziva? Šta poručuje? Ništa ne zna, braće se sese. Pazite, govorimo o čovjeku koji već godinama uključen, navodno uključen, a očigledno nije, u veliki post. Promašio. Posti, bucara se po trpezama. Znate, po prostoru frižidera, iz ulja u vodu, iz vode u ulje, iz ulja u ribu, i sve tako, znači, nemojmo to, braću, i sas, to, to, neće majka tako, znači, pa nije to post, pazite, to je potpuni promašaj, potpuni promašaj, i takvom čovjeku djavo vrlo oglapko, znate kako oglapko, Stavi pomiseo da je on postio. Zakvasi ga kvasem farisejskim, Brao ti ga. Sve si uradio kako treba. Odlično si ti ovo ispostio. Prvu i zadnju na vodi postio. Danas, u 21. vijeku, kad niko ne posti. ti postiš na vodi. Brao Aplauz za našeg podvižnika. I demoni aplaudiraju. I čovjeku se vrti u glavi. Jer demonski aplauz izaziva osjećaj sujete. I takav čovjek počne da natiče. Od čega? Od visoko umu. I kad uđe u hram, on kaže, vidi kakvi su nikakvi. Ne poste, a ja postim. I to postim od početka do kraja. Postim i srijedom i petkom i kad nisu postovi, pa onda daje mi prijelo, pa se molim, pa da sam uvijek tu na vrijeme, pa ne propuštam svetu liturgiju i tako dalje i tako dalje. To je, braći i sese, bolesni koji boluje od strašne bolesti farisejstva. Danas nam je gospodu ukazao. To je strašna bolesa. Farisejski odnos prema Bogu. To visoko umlje, bolesno visoko umlje. Kad čovjek sebe drži za ispravnog, a druge gledaju, suđuje. I pazite, uspjeva da zabragodari Gospodu što nije kao on. Ovo je vrlo važno da znamo, jer Gospod je u priči o cariniku i fariseju pokazao da postoje dva tipa ljudi koji dolaze u hramove i među nama danas braću i sese ili postoje fariseji ili carinici, pokajnici nema trećega to će nam savjest najbolje pokazati koje na kojem mjestu ali po gospodnjoj dijagnozi Ili smo fariseji, gordeljivi, visokoumni ili pokajani carinici, grešnici. Nema trećeg. Takva molitva, braći i sestre, oboljelog, oboljelog od bolesti farisejstva, visokoumlja. To je strašna, ubitačna bolest. Takav bolestnik u crkvi ništa ne dobija. Njegova molitva je gadna Bogu. Gospod ne samo što je ne, ne uslišuje, nego se odvraća od nje kao od smrada gordosti. Na Nažalost, opsjenari, važni učitelji, igraju baš na tu kartu da te podignu da visoko misliš o sebi a zar nismo mi braći sve se baš takvi? Ko od nas ne misli visoko o sebi Ako sebe uzvisuje kaže Gospod na kraju ovog evangelija to kaže svaki koji sebe uzvisuje ponižiće se Što nam ne ide, braće i sestre? Što se mi ne uzvisujemo? Pa zato što to sebi dozvoljavamo, da mi sami sebe uzvisujemo. Takav uvijek bude ponižen. Na ovaj ili onaj način. Gospod svojim promislom kroz razna dopuštenja poniziti takvog čoveka. I gordi uvijek tako progaze, uvijek tako stradaju. A oni koji su svjesni svojega grijeha, kao ovaj carinik, oni koji sebe ponizuju kroz pokajanje, njih gospod blagodaću svojom uzvisuje. Podižaju braće i seste kao što je podigao ovog carinika. Takva molitva je prijatna gospodu. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me gršno. To je molitva koju Gospod traži od nas. Srce skrušeno i smireno, Gospod neće prezveti, braći i seste. Ovih dana pričovi su nam na Svetoj gori, jedan mladi monak prišao je jednom velikom starcu jednog svetogorskog manastira koji je odmakao na putu duhovnog života, koji je, braću i sest, iscijeljen od bolesti visoko umlja, koje je podlegao bolesni farisej i smirio se kroz carinikovo smirenje i pokajanje i došao do zavidnog nivoa. I prilazi taj mladi svetogorski monah osjetio dobru priliku, jer do tog starca nije baš lako doći, vidio ga i kaže odoh da uzmem neku povuku i pitao ga baš o molitvi. Kaže, starča, reci neku riječ o molitvi. A starac, vidjevši ga, i ne odvojivši se od njegovog uobičajenog raspoloženja, duboko smiren tim pitanjem, gurnut u još dublje smirenje, jer njega neko pita o molitvi, stavi svoju glavu u svoju šaku, kao onaj koga je muka, braće i sese. Ko se stidi, stavi svoju glavu u svoju šaku, zadrža je neko vrijeme, pa onda podiže glavu pogleda brata u oči i reče mi, Ja nisam dostojan leba da jede. Molitva, prava molitva, Molitva koju primi i nauči smo iz sveštenih spisa, braću i sestri, iz sveštenoga evanđelja od svetih apostovi i od svetih otaca, ona dovodi do tog stanja. To su plodovi pravog duhovnog života i ispravnog kretanja. Duboko, krajnje smirenje, molitvu takvog čoveka, braću i sestri, gospod odmah ispunjava svako njegovo pomiluj me grešno brazo i sest izaziva na itije blagodat kroz prizmu pokajanja i svijesti o svojoj grešnosti palosti, oboljevosti blagodat liječi tajanstveno liječi čovjeka i on biva podignut jer taj starac koji nije zaslužio po njegovom mišljenju nije leba da jede jeste jedan od najvećih otaca svetogorskih braća i sestva. Svi znaju da je on na visinama. Ali vidite, nije on samoga sebe uzvisio kako mi to činimo. Pa se na kraju bruka. Nego ga je gospod podigao. Jer vrlina smirenja ne može da se sakrije. Ona je podignuta da svijetli braća i sestva Neka bi dao gospod ovu nedelju, ovo je prva lekcija od pripremnih nedelja, obratite pažnju, nemojmo da gubimo vrijeme, nedelja o mitaru i fariseju. Uči nas da se klonimo gordosti, da se klonimo visoko umje, da se klonimo osuđivanje i bavljenja drugima. Onaj koji sebe smatra grešnikom, neće se baviti grihom drugoga. Samo visokoumni ljudi skitaju svojom pažnjom šta radi ovaj, kako radi ona. To je simptom gordosti. Svijest o svojem grijeku, braću i sestre, ne odvaja čovjeka od njega samoga. Ne samo što ga ne odvaja, nego blagodat sve više produbljuje tu svijest. Radi čega? Radi dubokog poznanja svoje nemoći, svoje oboljevosti i radi otkrivanja onoga koji je došao radi grešnih i bolesnih onaj koji sebe drži za grešnike i bolesnika svuti braću i sestre da je došao iselitelj i nalazi ga u crkvi mi danas daj bože da budemo ako već nismo treba da smo sabrani svi kao bolesnici, braći i sestri, kao grešnici. I da se radujemo što je radi nas, bogesnih i grešnih, on došao. I evo ovdje da nas sobom liječi. I grijeh je da nam otpušta. Zato je od suštinske važnosti poznati svoj grijeh. I da znate do pao se to vama ili ne, blagodat duha svetoga. Kad djeluje na čovjeka, a mi smo tu u crkvi, upravo radi toga, ona mu otkriva grijeh. Viđenje, ovo zapamtite, viđenje svoga grijeha jeste posledica djelovanja blagodati duha svetoga. Tamođe duh sveti djeluje, to je nepogrešiv znak. Čovek vidi svoj grijeh i sve manje obraća pažnju na grijehe drugih ljudi. To je duhovni zakon, to je, braći i sese, nepogrešiv znak da li u čoveku djeluje duh sveti ili duh demonski. A demonski duh uvijek izvlači pažnju čoveka i usmjerava je na drugoga. Kao kod fariseja, hvala ti što nisam kao drugi ljudi, znači on je tu u drugim ljudima, kao grešnici, pijanice, brudnici ovi, oni, stavno je tu u skitni, u snimanju, ili kao ovaj carini, i tako slijep napravi strašnu grešku. Jer onaj koji je za njega bio grešnih braćo i sestre, taj carinik, a mi tu grešku mnogo puta pravimo, on je bio miljenik gospodnji farisej. On će biti opravdan, a ne ti. Blagodat uvijek otkriva tvoj grijet, I što je njeno jače djelovanje, sve je jače i dublje poznanje mojega grijeha, braći i sestri. Kao kod ovog svetogorca. Piteđe ga je blagodat dovela. Ja nisam dostojan leba da jedla. Makar je veliki koga danas svarimo. Veliki makar je, braći i sestri. Evo ga vidite ga. Veličina. Sav kao labud. On govorio Imate to u molitvama, u molitvenicima. Da nijedno dobro djelu uradio nije. Da ništa dobro u životu uradio nije. Zamislite, veliki makar je. Pazite, zašto? Zato što je on dobro, jedino dobro video samo u gospodu, znate. Samo u gospodu. Ništa dobro sam ne može. Svo dobro on vidi u gospodu. Svu vrlinu on vidi u gospodu. Na, svetost, život, on je vidi u sebi, vidio ga u gospodu. je zato blagodat i djeluje, zato nas ona vodi i tim putem. Da od sebe ne tražiš ništa i od drugih da ne tražiš ništa. A sve što ti treba, a treba ti, traži od njega. Evo on je danas sa nama, braćo i sestre. I kaže, a što ti opterećuješ ovaj narod? Kaže Gordon Fariseviju. Što ti tražiš od njih? Jer tebi treba nešto stvarno, ti treba vrovina, sveto, život, bogatstvo, mudrost. Ja sam tu da ti dam. Ostavi grešnika, ostavi pijenicu, ostavi bludnika. Ako ti treba, ja sam tu da ti dam, a njega ostavi. Meni on pada i ustaje. Kosti ti? da mu sudiš da ga ocjenjuješ neka bi dao gospod braću i sese do ovu lekciju koliko toliko usvojimo i da se trudimo u toku ove nedelje da je da je izučimo izgovarajući Isusovu molitvu druge smatrajući boljim od sebe. Da bismo i mi tako sebe unizujući bili blagodaću duha svetoga podignuti na visine smireno umlja, na visine hrišćanskih Vrlina. A na tim visinama, braće i sestre, borave svi naši sveti preci i oni koje danas slavimo i svi oni koji su se kroz vrlinu smirenja udostojili jedinstva sa smirenim gospodom, a kroz njega duhom svetim vratili se u naručje oca od koga nas je gordost, satanska gordost, i visoko umlje odvojuju. Daj Bože, da i mi duhom smirenja vratimo se u naručije Otca našeg, prosvavljajući ga zajedno sa Sinom njegovim, jedinorodnim i smirenim, i duhom svetim koji nas smirenju, spasonosnom smirenju uče. Amin, Bože, daj